Sërë e malikëm të ndëruar të lëshikuës, ku të qeni duke në ndjekur, paqëja dhe mshira, Allahut të qofshin me jo. Më së tash apohemi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Dërë Metanina keni shkruar në postën tonë elektronike, por ne kemi vendosur që t'i kemi edhe më pranë ju. Jemi në një pjesë të ndryshme të qytetit Prishtinës për t'ju ofruar juve çet bëni pyetje rreth asaj që ju shqetësoni, ç'e keni dëshirë të dini. Pyetjet që tashmë i kemi përgatitur do t'ju përgjigjet hojajon i nderuar Enis Rama. As-salamu alaykum, hojënderuar dhe mirëservet. Aleikum salam, jusejë. Si që e kuptuat, ne e kemi një erisi në këta emision, dherim e tani kemi pranuar në përmjet e majlit ton pyetet që nga kanë arritur në përmjet postës të son elektronike, pra e tani kemi vendosur që ti marim në përmjet intervistes që kemi realizuar me qytetaret, për të parë se qëfar kanë dëshirë të pyesin. Për të mosë zhjatur shumë, preferoj që bashkë të shojmë se qëfar ka pyetur të lëshikua si i parë. Ljën, <të> Jam Shkodran Ladrusi, deshta më pyet a lejohet me punuar kohën e xhumës apo do të më më shkon në xhami për ta falur xuman. Hodën deruar për pyetjet e kuptuar, besoj që do se do t'ju përgjigjemi, ishte pyetja rreth asaj se a lejohet të punohet në ditën e xhumës. Dita e xhumës do thotë në vetën e saj ka namazën e xhumës. Andaj që është e ndaluar të punohet në atë kohë është për dirë sa të falë të namazë i gjimës. Nga se disa musliman e keqkuptojnë këtë duke menduar se e tërë ditë është ndaluar të punot. Jo, lejo të punot ditën e gjimëa, ditën e gjimëa lejo të punot. Por nuk lejo të punot dhe nuk lejo të ushtruat që fardullë aktiviteti përmashkujt e moshës madhore në konë kur të thëret namazë i e zani për namazën e gjimës dirë sa të falët namazë i gjimës andaj nuk lejohet të punuat, pavarësi çfarë aktiviteti. Por nëse nëse njeriu është i imponuar, i detyruar, kjo i ka e ka prashitme vetë ato, do të thotë që nuk dëshoj tash të, të futem në këtë në këtë problematika, nga se çdo problem pastaj ka zgjidhjen e vet. Çka po domë të them me, me kët? Nuk dëshoj që dikush ta kupton se puna është arsye për të praktikuar xhuman, asojse nuk është arsye jeriu duhet që ta braktisë punën dhe të shkon ta fal namazën e xumës me xhamat në xhamin. Gjashtë kjo është obligative. Gjashtë Allahu xhellahu wala në mënyrë të prerë dhe vetë djibe ka thonë: "Jā ja, ayyuhalladhīna āmanū idhā nūdiya liṣ-ṣalāti min yawmi l-jumʿati fasʿū ilā dhikri llāhi wa dharū l-bayt." O ju që keni besuar, do të na thret Allahu në emër të besimit që kemi në emër të përkushtimit tonë ndaj Zotit tonë, thot Allahu: "Idhā nūdiya liṣ-ṣalā." Kur të thirret për namaz ditën e xumës, fes au, ila dhikrilla, shpejtani, në urnure, shpejtani, ka përmendje e Allahot, ka fali e namazit e gjumas, vë dhe rull beje, dhe braktisni gjda aktivitet, shqit blerje, pun, mësim, qka do qovë, braktisni dhe qasjoni gjamijeve për të fali namazin e, e gjumas. A dhe nësënz mbetë se njëri nuk gudzan të ushtron asë një aktivitet tjetër, gjatë kësaj kuhë, për dhe sa fali të namazin e namazin gjumas një gjami, pë duhet ta braktisatë duhet të i ek dur dhe të shkon të fal namazën në xhami e pastaj gjithashtu dikush një ka premisë serioze në këdretim unë i kërllai dëgjuesit on dhe këto dëgjuesit ton të respektuar që e ka bëkë pyetja e kritikues këshillai që mos marrin vendime vetanake individuale në kuptim që unë domethënë jo mbi zën dhe nuk dhe kam arsye gazet për saktësi arsye nuk bëhet nga dëshira jon gazet një lund shumis në shumisë në rast se ka një situatë shumë shumë subjektivë qoftë të, të gjykojmë me e ti, të gjykoj me ndjenat e tua, të gjykojmë interesin e tij kështu më radh, andaj un këshilloj që të gjithë ta kuptojnë se kjo është e sejtë, kjo është baza. Do duhet braktisësh të gjitha punët dhe të shkosh ta falsh namazin me xhamat në xhami ditën e xumë. E pastaj për arsye të tjera i drejtohesh xhoxës atij që den dhe për çdo rast ka përgjithë të caktuar që dallon rasti pei rasti. Dikush ndoshta e ka arsyeën fetare për të E që të tolerot, të tolerot nga namazë gjemazë, po të të të të nuk e ka. Andaj, ses li duhet pasaj individualisht që të merë legitimimin nga hoxja, nga njeri i dishum përveprimin që e bën, e jo që në mënyrë vetanak, individualit vendohës pasaj se a ka mën arsuje, apo nuk ka mën arsuje. Zotë edhe në mësë mirë. Po, hoxjënëruar, Allah i shpërbleft, ndërko bashkë ndjekim përjetin e radhës. <mim> Jam Dolenj Jamali, Pepper Zaini, student në Prishtinë, Fakulteti i Juridik, tash në vitin e dytë. Ëh, uh, pasi që vetë e poshtë që është televizioni pis, kisha dëshiruar që mja bo Hoxha një pyetje let fol rreth rërides gjatë vitit në studim, tamën për pasën, pasi as kë televizion po qet pis, let fol që është ka pasë pashën islam që prej kohës prezantimit kësa e feje, prej Muhamiti Salada a.s. dhe e më ditët e sëtme. Mësë ket, të ketë, dhe sët, të të regojë të kështë kuptimit që e më bëhë dhe e sëtë, a le të të regojë të vërtetën që gjithë të ashojnë qëka është islami. Ho gjë ndëruar bashkën djekën pyetjen dhe kërkon nga jutë nga flisë një dishka më shumë rrëdhë pashës pasë e është në Unë më ndojë se pythja e shikua si ta në të ndërruar nuk është pythja. Kjo është tem, jo edhe tem në veti. Kjo ka mundësit shërben edhe e, si, si, si një qështje madhore që trajtojtë përmes simpoziume, seminarve, pëse ju edhe në dhe një lende posaqme në përshkullat të mësot për, më thonë, për veqorit e islamit e që njën nga veqorit më të theksuar të islamit është promovimi i paches. Nga se islami është shumë dimenz dhe nuk kufizohet në aspekt të caktuar të jetës, por ai përfshin të gjitha ato që ne kemi nevojë. Pastaj tek kanë aspekti material dhe atë fizik, dozë që njeriu të ketë paqe me njeriu në tjetër. Për këtë përcaktojnë konventat caktuara ndërkombëtare, internime të në ndryshme për të larguar luftat dhe konfliktet, dhe, dhe kjo është kërkuar. Pasi shumë mirë po rradh dëgjojmë, madje asnie an dëgjojmë, do të çdikush të flet për paqen mes niveve të krijuar. Kjo është më rëndësishme qse poti imin konflikt me Allahun azza xhel çfarë jetë ashta çfarë mirçje është ajo çfarë knasie çfarë lumturie është ja? kështu merat dhe islami synon që paqja të të shtrihet në të gjitha rrafshët duke përfshirë edhe raportun me Allahun azza xhel qse nuk jon konflikt me Zotin e ti në momentin kur ti hiq dorë nga mësimet e tij në momentin kur ti rebelosh atij me mëkate me me, me lëshim të rrugës të ti me me reziliqet e ndryshme me me, me marrinat ndrysh, e ndryshme kështu merat të gjitha këto në lloj shpallë luftë sallahu azza xhel Për shëfrasyje, ka sa lojë madhnuar, e ka kryuar token, dhe ka vendosë në regull të saktuar në këtë tokë. Dhe pastaj, pas taj, pas vendose këtë regulli, dhe pas krimit të të gjithë thë kushteve në tokë, pas taj ka silën një rionë. Mu si musafer, asnë një nuk ndodhë përshamullë që na kur të afton një musafer, apo që aj të mërë pjesë në pregaditje. Jo, mundohme që kër të vej aj gjithë të mërë fondë çaj nëse olimet të futet në në në në në uh, atmosferën festive që na e kemi ftuar të marr pjesë në të. Ande Allahu Azza wa Jell do ta gjitha i ka krijuar pastaj në mënyrë të ndëruar e ka sill në rrit për të ndëruar. Në tokë duke kërkuar nga që ta respektojnë rendin e shtëpisë që është ftuar ti të, të banorë i saj. Një nuk e ka krijuar këtu botë, është ftuar që ti të, të, të pjesë e kësaj. Po njeriu fatkeqësisht me ndiejën e epshave, me ignorancë, me jap uh, përparësi aspekteve të errta të vetëse ti, egoja e të kujtë, kusmëran bën shkatrime të tokë mëkate dhe me me këto shkatrime, me këto mëkate, ai faktikisht futet me një fjalë në luftë me Zotin e tij. Nuk është në paqe me të. Dhe për atë momenti Zoti i mënduar në çdo moment pritet që të çon dënimin mbi të. Pse ai e vonon, pse ai e shtyn kjo mëshira Allahut atë gjë. Mirë, po, na si beso do të kuptojmë se pas sa të bëjë një mëkat dhe nuk pendojmë nga ai, vazhdimisht duhet na përshëftrikase mos vol mëngjes mbrëmje gjithashtu do të vijë një dënim nga Allahu xhalla wala, një reagim i tij për shkak të rebelimit tonë afton. Dhe kjo po që arrijet me teubë, duke penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj koncepti i paqes po në islam me gjithpërfshirës është shumë dimenzional. Nuk në kupton vetëm konfliktet e, e përgjekshme që ndodhin mes njerëzve, por është e kuptim sikurse që e, e, se ka shumë dimenzional, përfshin të gjitha rrafshët, përfshin të gjitha shtresat e njerëzve prfin të gjitha kategorit përfshin të gjitha llojet e raporteve. Do na sodim për shemb ë është e vërtet se kur ka konflikt të madh me përmasa po po të mëdha po internet. Po për shemb do të më pas konflikt familial. Do të ta ofrojmë të tynë, nuk e tërojmë ti pajtoj njerëz të familjes që. Sepse se koncepti i paojtë gatash shumë i kufizuar, është shumë shumë e, i përmasa të interesit personal. Qëse un nuk jam i dëmtuar atërë për tjërët le të bëjnë qarës si kurse kanë mundësia. Për të asë ju, në mëndojë se pacja dhe islami janë dy terme që aludojnë vërgjimisht një rëndi tjetërën. Dhe islami gjithë mundonë uh, ardhja e pegamiri, ka qenë ardhja e mshirës, ardhja e pacjës. Ma di islami është pej selam, selam në gjënë në rabi, e thëmë për tëmë për tëmë për tëmë për tëmë pë përshka këtë fëqisë e disa mediumeve, përshka këtë aso që investohet dhe shpenzohet për një los një islamit, fatke cështë është bërë një bashkim që nuk haqin kuri një orë, të bashkohet islami dhe dhuna, kjo është që ka shumë shumë e pakuptushme, shumë e pakuptushme dhe thashtë vetë vet fakti nga emri islamit dhe nga pacha që e përmonën islami mes njezve dhe pas të i mestyre dhe kliusit, japë të kuptonë se që farë për çfarë fjalë bëhet fjalë. E pastaj për detajet e tjera, për argumentet e pasana, patyshëm se kjo i takon një misioni tjetër, nuk është kjo, mësoi ky emisioni juaj nuk është i kësaj natyre, por mendoj se këto fjalë që i thash ë vlen të shërbejnë si një material i i, i rëncësishëm dhe i domosdoshëm dhe i nevojshëm për të medituar mjetutje rreth islamit dhe paqes. Father Hoxha Nesalli është sqarbledh e ndjekën bashkë pyetjen e radhës dhe shohim se çfarë na ka pyetur televizionistë në fjalë. Mërë dita, mërë dita, për shëndetje po. dhe juve Unë jëmë haki Zajmi Jëmë i Mitrovicë, si lindu li në Mitrovicë uh, Jëtoj mm, lëndër Sigurisht e kërë edhe një pëytje Mirë përmë vjenë Po, bashtasht në moment Jëmë ty ardhë prej Jëmë kom falë gjymanë Edhe kom pa atë të dovi që sahërë Që një mujdit jëmë kësajdej kompa që njerëzit jënë të u falë edhe për jashtë. Një gja e mirë është që po më be fasona ja që ka shumë adhë rusë, e shumë përparim në krasim me vitet e përparshme, po vështë së po më vjenë mirë që në në rrugë, në të tarët e rrugës jënë të jën u falë, njerëzit që edhe të u dalë për jashtë. Venë nuk ka më renda në gjami. E, a do të ketë në zgjedhje më më mirë për gjithë këtë popull këtu me gjithë që Prishtina po ritet, po ritet edhe Mitrovica dhe të tjetrat të Kosovës. A theroj ndëruar zotërinë në fjalë ju pyeti rreth asaj pse besimtarët nuk kanë një vend ku mund të adhurojnë Allahun, por falen në përsheshe e rrugë të ndryshme. Kjo është një pyetje që te kanë kompetencet e mija dhe mundësit e mija si hojgjë, mirë po nga dëshira që ti jepë një përgjigjen nga dëshira që ta shprejme edhe na uh, bendimin e përbash që kemi me me vlaun në fjallë dhe shqecimin ton që endonë të gjithë nga si musliman nga kjo aspekt jam ju shtyrë që ti them disa fjallë, jo nga aspekt të se kam do një zidin në dorën ti ma Pado shum se në Kosovën ton dodhen vazhdimisht paradokset e llojeve të çuditshme, domthon se ë do shto edhe ata që na vëzhgojnë, ndoshta ata që kanë ardhur për të na ndihmuar në integrimet e, e, e caktuara për të armën ton, ndoshta ata nuk dinë përgjigje, ndoshta ata çuditen. Për shfarë sy. Ne pretendojmë se jemi në një shoqëri që e cila, e cila me këmbëngule e dëshiron integrimin në perëndim por të shkputur një repë gjithmonë nga bloku lindor i komunizmit eks-komrad, i themdituar ditë sipas asaj ideologjie mostas i të si vepruaret eks-komrad. Dhe sipas të kuptimi, do thotë kërkohet domosht që të ketë ndarje të barabartë dhe të ketë trajtim të barabartë në të gjitha etniteteve pavarësisht a janë kombtare të komuniteteve, të pakicave, të shumicave fetare eks-komrad. Dhe na zakonisht kur bëjm këto ndarje bëjmë ndarë e përthuaj po se Kosova është ndarë me përçinje cakt të këtë gjitha përshambullës për, për fetë përshambullë në qëfës të dëshëm në, në aspekti medialë tu japim hapsir një orë përshambullës në muslimanve ne si pas kuptimit tonë mendojmë se e një duhet një orë edhe për të të tjiret, edhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të duke njohuruar faktin se 93%, 95% janë muslimanë në sot vietën e tërë. Të po flasim për aspektin fetar, duke mos e shuar të, të përdori këtu as si si si arm për çfarëse? Asajse. Por pyetja është për aspektin fetar, për brigjet fetare. Ë, këto ndarësh bëhen vetëm kur bën fjala për muslimanët, ndërsa për të tjerët zakonisht shikuvat ë, kriter tjetër, do masim me standarde jo dy fishta, por të shumë të shumë fishta. Andaj është ndërtuar katedrale në qendër të Prishtinës. A ka paso më apo nuk ka paso më? E kanë thën analistët data që mirë me këtë punë ato që që është dash, me thon. Do thotë katedrale është një objekt madhor tek vetë katolikët, atë vetë përonin këtë çështje. Në fund më shkon me një më të vogël, pastaj është një kish, pastaj dhe numri i, i, i, i katolikëve do të thonë që është në Kosovë, patyshim do të do të, të mjafton të një kish shumë më vogël, më sa për katedralën. Po është ndërtuar. Dhe tash në ashkfar bënë musliman. Epashi çata e kanë katedralën, edhe na duhet ta kemi në xhaminë e madhe. Ne vetë e kemi planuar këtë mentalitet. O nëse e kemi planuar, pas atë e kanë dhe baraziu është na takim. Jo, nëse na epët në hapësira për të ndërtuar një xhami të madh, në mazitë e katedrales. Kjo është një shenjë e vogël se muslimanëve po fillon të japë diçka që ata meritojnë. A asoj nuk është e barabart, që shko mundsi na jemi 93% musliman këtu në që ushtrujnë finë, dhe të kene objekte të njëtë, të barabartë me ata që janë përcine shumë e vogënë. Më nëse kjo, kjo, kjo mentalitet të këna mësmen duhet me ndryshu. Dhe në nuk duhet të ndalim i kurse kërkuarit të drejta tona, dhe nësa të barazia të, të, të jetë në raport me drejtsinë. Se ka njerë një sen botë i barabartë, me i po e shkel drejtsinë, në kështë i drejtë. Ti ki mund si me komë për shambull i barabartë me punëtortë, Si ati që është me shkollë katër vjeçare i jap rrogën 100 euro, si ati që doktor shkencë që të krym punë më dhën 100 euro, thosh i barabartë. Jom. Sa iunë më punë 3 vjetë më i barabartë, si të them, i këndshëm. Mili po kjo baraz, kjo barazi. A ka cielor dha ka garantuar drejtsinë as e sjapta. Andaj ne duhet të kërkojmë barazi, e cila e çon vend jo, në drejtsinë, jo barazia që i bën pa drejtni pale. Do sot të, të, të favorizojnë shumë dhe në amë gjitha këtu bën amë të barazisë. Kjo është e padrejtë. A do të mendoj që nasi musliman na veti këm fajt. Se na mjaftoim me me me pak, na mjaftoim me një qendër të vogël islamike, me një xhami të rritur, do them se në rregull është atë. Jo, ne nëse duhet që me këmbë gulë të kërkojmë atë që ata kanë asgjë më tepër. Dhe vendi adhurimit janë vend të shenjtë. Ma jep me konvinit ndër komtar dënohet trnim i tyre, dënohet prishja e tyre, djegat e tyre nuk bën. Sa njerëz aty ushtrojn rritet e tyre fetare dhe rregullojnë raportet e tyre me Zotin e tyre. A do nuk është turp për shkakut që jo vetëm për shifrë, por çdo vend Ose çfarë falin njerëzit nëpër rrugë dhe për loj, do të thënë se më të vërtet e shkuar janë në në në në xhuma me fal, ti jet më të vërtet një një një një sinonim i një shkuarje dikun ku duhet më ugut, më u shtymin zonëvan se po më të jashtë zoti do bof çara, ndoshta nuk i mësimu fal. Unë e di plot njerëj që edhe hezitojnë më me fal xhuman, janë bin, duhet më marr më fal. Po ku marr? Është një ripak që ka pasur të kaluar pak më të favorshme, më të gritur, tash ai nuk mundet më përjetu vetë di, a pse Nuk është kë më drejt, mirë, po çe? Ai ka këtë mentalitet. Sa një njerëz mbitin pa u fal, për shkak se nuk ka objekte që garantojnë një folë të mirë filltop. Andaj kimë dëgjuar dot se kërkesat e vazhdueshme edhe nga ana e Bashkisë Islame edhe nga kuriosia e këtyre rrad, janë të vazhdueshme, dom, për të cilë kërkojnë, insistojnë për një objekt të till. Por unë mendoj se nuk duhet ndalto. Në po na po na jani objekt ethem, et tash jemi e, të barabart. Pse? e kanë ndërtuar katedralen do tash ti me kët xhamin jo por ndërtimi kësaj xhamie të madhe të madhe po të në, në, në Prishtinë ndërtimi kësaj xhamie që me mijëra njerëz kanë mundësi më u falmrena pa i dëmtuar shiu as bora duhet të jetë vetë një sinjal pozitiv i vogël i dërguar nga ana e Institucioneve të shtetit dreituar muslimanëve se ne jemi të interesuar, tua garantojmë të drejtat e juaf. Ne këtu do të kuptojmë këtë porosë. Jo të kuptojmë se e tash këta e çuën vend premtimin që e kanë dhënë, gjasë kjo është shumë vogël. Dhe ne vazhdimisht jemi dëshmitar të domoshta diskriminime të të vazhdueshme që i bëhet muslimanëve në këtë vend, në çdo aspekt. Dhe domoshta përpjekjet e vazhdueshme për pengimin e faktorizimit të muslimanëve në këtë vend, joja me argumentime të caktuara se ju Pengun integrime evropiane, pengun e teksmor, ndërsa ne, të nitët, të nitët gjëra i shojm shumë më të favorizuar me një vend ku muslimanët janë emigrant, nuk kanë vend, vend vendor dhe për bënë për një shumë të vogël, gëzojnë të drejta më shumë se ne këtu që jemi autokton dhe jemi shumicë. Dhe na pretendojnë se ne do të skuajmë atje. Këtë paradoks nuk ka mëncë si me kuftun atë. Doan muslimanët ku janë emigrant dhe janë pakic, gëzojnë të drejta në disa raste më tepër dhe janë më faktorë Nato vande që ne institutim të bëjmë sikur se ata, sot që ne si muslimanë jemi autokton këtu, dhe jemi shumë biç. Don kë është më do një paradoks i çuditshëm që nuk dini si të jap komentrat. Etjëra kjo bëhet në ato komplekseve të caktuara, jo ku e diunë, po na kuptojnë, ata ata e dinë shumë mirë kush jemi na. Ata e dinë shumë mirë se çfarë jemi na. Ata e dinë shumë mirë se o jemi muslimanë, do so sa praktikojm është është është është, është me vërtetë, edhe nën në çmim për ta që citimi ndryshe Thuse nuk na kuptojnë ata kushtimin atë. Ti, ti nënçman faktikisht ata. Nuk thos ata janë dinë që shkoltë hutis dhe të mendje lehtësis, saqë so ti ke mundësi që ta injeron ashtë kët realitet dhe të shtirësh se je ndryshe me të njëjtin qëllim se valla ata nuk na kuptojnë se kushtimi ne uh, që të integrohemi më lehtë. Nuk integrohesh në Evropë duke fshirë identitetin tënd. Nuk i mundi të integrosh askon me gënjeshtra. Me, me me me me me falsifikime. Nuk i mundi por integrohemi me drejci, me barazi, me sinceritet, me vërtëci. Këtu e nësane që në bojnë neve me, të kemi vlerë dikon. Dhe në që fërë hekim dorë, ga ja që në bënë të vlafshëm, atër kush në pranën? Nuk do të fitemi askon, do të jemi të pa vlafshëm për gjithë të trakë. Aja që në bënë të vlafshëm është sinceriteti, vërtëcija, identiteti, lëshësia që kemi këtë venë. Respektimi ndërsjellë kënaqë ban themi të vlefshëm dhe kënaqë na bën të jemi konkurrent të denj për të konkurruar në tregjet perëndimore pasojë për sfidën integrimi, e integrimit, liberalizimit ekonomik të radios. Prandaj ndërtimi i xhamive është i domosdoshëm se në një qytet si Prishtina do do -dhe më vonë ende vazohet mentalit komunizmit, nga se në atë pjesë ku komunizmi nuk ka lejuar ndërtimin e xhamive dhe nuk kanë lehtësuar nitet vendën jam pa xhamia. Me parashtime shumë shumë të vogla A ne çkaqë midhëshuar në pronë kadërtem. Çka na, pra, na bind neve se ai mentalitet ka shkuar, s'është më. Çka na bind neve. Për së disaftë fjalë bujor shohfton që ende, ende nuk kemi parë as gjeralën e jetën e përdëshmaves. Dhe megjithatë besimtarët durojnë. Dhe megjithatë besimtarët votojnë të njëjtit, paguajnë taksat, kontribuojnë përkëdhen vazhdimisht, por treguar se kjo asnjëherë nuk na bën që ne të rebelohemi, të kalojmë në ekstremitet, të ushtrojmë terrorizëm me këto radioja, as sesì imi të çet të urtë kërkojmë të drejtat tona përmes rrugëve legitime që çdo kush ka të mirë kërku. Elene me një, një shumicë absolute që e, faktikisht edhe është ngjyrim i këtij vëll. 95% nuk është nuk është nuk, nuk është përgjigje që mund, mund, mund të anëshmoshti, nuk është përgjigje ti mund e, të luash me to si të duash apo. Por pasi sistemi është thash edhe pyetën e, e kaluam është i paqesh, nuk do dhun, të dhunë dëshiron të realizojnë qëllimet e tyre në mënyrë pacosur në mënyrë të rregullt. Kjo ka për të muslimanët vazhdimisht të presin, të presin. Dhe do të presin me lenë Allahu azhajal. Do të presin. Mirpo, padyshim, do të shtuojnë prësorin nga ontë të tjera të vazhdueshme derisa të realizojnë ato që ne kemi nevojë për të operuar. Andaj, ë, ne nuk dëshirojmë që përmes këtyre kërkesave të shkelim emocionum të, të drejtë në askujt. Jo ashtu si, por e kërkojmë atë që është e jona. Të huajnë nuk e dëshiroj që të të dal me të dalmë në territorin e kujt. Nuk dishumë që kisha të sundon gjemia, nuk e kërkojmë kët. Do të mbesni ato dhe dhe le të ushtrohen ata ato çka aty në uamërmënia është e drejtë, është e drejtë e tyne. Mirpo edhe ato ato që është jona e kërkojmë. Kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh. Ata roje ndëruar Allahu ju shpërbleft, bashkë dëgjojmë pyetjen e radhës, më pas sa ju përgjigjeni. Salamu alaikum për shëndetje për hoqën E kom dy pyytje për hoqën E para është do më thonë Alevët me kry haqën Për dikon tjetër do më thonë bedel Nëse nuk e ki kry për veti Edhe dyta a bën me shku në haqë Do më thonë me marë pare u haët e dikush Dhe e ki plan do më thonë në një afat Mja këthy mirë po nuk i mundësi nëherë Atër hoqën dërruar ju tashma për pëjëtet i dëgjuat E ju Soj, për gjithjani Se p Fjala e badal ushënjon arabe, za vin sim, në vend të dikujt, dikush nuk ka mundësi të shkon haxh. Aleo që ne të shkojmë në haxh për të. Lejohet që të shkosh bedel për dikën në haxh. Mirpo. Fjala lejohet është e përcjellur me disa kushte. Nuk duhet zhveshur nga këto kushte. O zakonisht njerëzit e marrin fjalën lejohet dhe pastaj këtu pofundojn. Dhe pastaj ata e zbatojnë si e kanë mesalet dhe si aty nuk përshtatet. Jo thamse lejohet por me kushte Sigurisht Fillimisht kushtet që kanë të bëjnë me atë që uh, për cilën kryhet Ezavënson ti po Fillimisht ai duhet të jetë nga njerëzit që janë të shtyrë në mosh nuk pritet për të mu fuqi energji për shku atje për të kryer obligimin e haxhit E dyta ti jetë jo ndoshta në, në mosh por me smundje që nuk pritet shërohet. Sfund e kronike e vazhdueshme e ran që me vërtet e rëndon edhe më shumë. Jo që pak e rëndon ose e shqetson, por rëndon tepër shumë dhe e dëmton tepër shumë shkuar te në haxh. Edhe për këtë lejohet me u ose me skuë bëdalë. Panjeriu që ka vdek lejohet gasajmo kamor fund vepëtaria e tij lejohet për të, të shkuar në haxh. Gjithashtu personi për të bënë haxh duhet të jetë një person që li nëse s'është gat vdekurit ka shpër dëshirin se po ka sa ka qenë gjall me shkunaç se si ka pas mundësit ka pas shef apo tash niveli nën bë mundësit të po shkojmë haç e po njëri që s'ka shpër dëshirin kur më shkunaç më gjej me, me kon sa të gjall më ia pagu nuk shkat thotë jom ja jëri dikon te tar por kedit nuk bëhet haç ka se sikë muzit ti ia imponosh dhënsëm diku një adhyrim ia dhon merr atë bojën në stroz në vepëtuaj kur ai ska dosh me bogaç nje që ska bëshun zot Sa kaçin gjall, kaçin komunist. Kamohu Allahu Azza Jalla, as ka pejgamber as ka Kur'an, por ekemi të afër. Kem çift apo i muahid, por kët nuk bua hax. A do të ke pajtësh që ku haxhi është është mirë, se është një vallë përfitime ta paguën tafën me të, të, të ti haxhin, është një mundësi për ty të shko atje kështu me radh, mirë po. Do të pastë kujdes dhe frikallahun Azza Jell se përkat të bër hax. Për kënd po bën hax. Nëse ka çim besimtar, ka pasëshir ka pas mungesa ndveprem diçka dh pe obligim ka kry po diçka s'ka kry ka kryi, dh pas mungesa po përkësqëris punë do kërkohet me kon kul në kulmin e dëshmorisë me paspaku me qenë mesatarë me me pas në një argument nga ai ti që Spaku ka qenë mesatar ka besuar në Allah që s'pas që gëzohet nëse e lajmërohet se është bo haxhi kjo po por nisë për të nuk ka kuptim e bo haxhi kjo është përket atij që shkohet për të do se ai që shkon haxh kur zotë që ta ket kryi fillimisht po haxhin për vete do nuk lejohet me shkuen e hax për do kend para sa ta krysh haxën për veten tënde. Atëh çdo kush nga ne ka obligim që ta kryejn haxën që në islam çut uh, haji i islamit, haji i fes islame. Don kë është haji i parë që njëri e bën. Kjo është kryja e obligimit. Hax është obligativ një herë në niyet. Një her niyet e kë në haxën, kjo është obligimi. Pastaj po tërë mundësit edhe turso pasuria milionshë. Nuk e ke obligon me shku. Don me shku shkan, nuk do me shku, nuk i kufarxhinoj. Gjasë që krye obligimin tënd ndaj haxhit. Andaj nëse ky në haxh për vete, lejohet me skuqëpartier. Nuk e krym për vete, nuk bën me skuqëpartier. Nuk lejohet me skuqëpartier. Derrsa ta krysh për vete. Dhe nëse përket pyetës së dytë, a lejohet me marr parë barsh për shkon hax, mund të them kështu. Fillimisht për të shkuar në hax, për të bërë haxhi obligativ, për dikën duhet të plotësohet kushti i mundësisë. Kushti i mundësisë. Dhe ky kusht i mundësisë nënkupton dy llojet e mundësisë. Në kusht i mundësisë, në kupton dy llojet e mundësisë. Mundësia e parë materiale. Do të ketë njëri para që shkon hax duke mos e dëmtuar buxhetin familjar. Porse nuk kërkohet me shkon hax e melon familjen unë. Jo, para dhe jo me luks. Dikush mendon se të dynë, gjitha lukset me i përmbyll e pastaj çka të bëjmë për argëtim. Para dhe jo ekstra, te dy ekstremet janë të refuzuara. Andaj ne të çojmë se ne Ja mungesa sonëh një mujore, që mund t'i ja garantojim familjes ton ushimin dhe pijen. Dhe gjërat e domosdoshme që ju duhen për këtë një muaj, dhe pas garantimi të këtyre gjërave të domosdoshme. Mbetet një sasi e thollave që na mundson Kurënhaq, ne kemi obligim ta bëjmë. Haqin. Kjo është mundësia e parë, mundësia materiale me kët kuptim, jo me kuptimin e luksit, po me kët kuptim. Edhe jo për një vit, diku sot për një vit me jo, ja, çat mujë ti mungon, çat mujë duhet ata me pas që ka me ongërë dhe me pi. Dhe e dyta mundësia, e dyta mundësia fizike, do me kohë një shëndosh, njëri smut, si seka, nuk i smutë, si kurse të sejka, i smutë që dëmë, smutë e të rëndë, dë vështirë, pa dëshimë se kënë nuk e ka obligime shkunajqë, edhe pse, edhe pse i ka mundësit, i ka parët, po pa i smutër. Dhe gjithashtu këtu përfrijet, e grueja, ka se grueja në islam nuk lejojë të u thënë e vetëmuar, pa pë Uh, pa burën e saj pa mijjin e saj, pa dajn e saj këta e në përsisë e saj legjitim djali i saj në, në qësë nuk e ka diken me veti, atë nuk e ka blikim haqin, ma di nuk ban me bo haq në sa shkuen në të kuptim se jemi në grup me gra dhe ban gjdo gru duhet e këtë përsisë në saj që kujdesit për te dhe është përgjesh për te në qësë e gruën nuk e ka përsilësin por ka pare shumë nuk e ka blikim e shku në haq ka s'nuk ka prosur kushti që ia bën obligativ asoj haxh. Këtu, që kjo bëhet haxh obligativ, andaj nuk ke nevojë dhe nuk ke obligim me marr parë bash me shkon haxh, nuk ke obligim. Por si dëni po ka dëshirë dhe e di se i thën, nuk garkoj me bash, lejohet. Por këtu bash me pas kushtet, më shpikon kredi në bank. Se do të thënë se ke kuptoi marrën kredi në bank për shkon haxh. Ato ai kredia në bank është me kamat, nuk bën më hind haram të kamatos për me shkon haxh. E ndalun bash. Ja, nuk bankja as asikura, dalluar repsh nuk pranohet haxhi. Ka se bollës harab. Është investim i kot. Në do të pas ku desni diu se për kapa pa marr pasurin. Ka mundësi me marr borxh dhe di se ka mundësi me këtë në afat të caktuar. Sprish pun. O borx nuk e ka më marr borxh. Ne ka obligën, po po morë e lën boshin për Allahut asojet për adhurimin e haxhit, por jo ta garkon vetën e vet. Disa tëriun i vrej kanë çef me shkunaj famë kia të të poran, inshallah Allah të ke imër, të pasunë Allahu punësuar këto marr. Po po kemë dëgjuar tani me shku, dhe çka bojnë pa punë, ende ende në studime, morin para bash. Pa kurrë perspektivë për të iksy. Këndikosh logjikisht, nuk bën kështu më bëaftë. Ka së haxhit e këpunë është në adhurim që Zoti vetë na e ka obliguar ka para pa kushte. Atë pse ti anashkollim këto kushte me vetëm qëllim që ta kryjm haxhin. Jo, haxhi ka rregullat e veta, plocojnë kushtet bojm haxh, nuk plocojnë në ke polësi. Madje është një përgjysmë këtu që më të e përmbylli këtë përgjigje se ai që ka paos do të më shkon haç. Po s'ka pas po mundësi. Për çka ka qëllime të mirë, of të sinqert do ta shpëllen Allahu xhelaluna për haç, pse ki gale. Se ka, po dhe mënësi mënësi. ka, dhe qëka, që ka pas se më shku. A do mësin garkovet më dhe di çkaç ka ski mundsi passe më e kthy? Po. Për të shoqëruar shpërbliesh me me qëllim të të sinqert. Ata roje ndëruar Allahu ju shpërblet. Ne amrën tuaj gjithashtu i falim të rëjtë të rishikua si që vazhdemisht janë pjesë e këti emisioni, ka qësaj përket pjesës e partë e këti emisioni, bashkë rikë të jemi në pjesën e dytë pas një shputje të shkurëtër. Të ndëruar të rishikua si që edhe kuptua të do të ndamjë për pak qaste, vazhdojnë edhe me tejtë, shoqëroni me emisionin duke kërkuar për gjithje. <të të rishikua> يشرف والعرب والعجم خير من يمشي على قدمين بسط المعروف جامعه të ndëruar të li shikua së rikëthejemi për të realizuar zbashku emisionin duke kërkuar për gjyqen pra të kohemi në pjesën e dytë hoqë ndëruar e ndjekin bashkë për e alaikum, për e të në radhës Assalamu alaikum për një pytje për hoqën e ndëruar pëse nuk vinë shumë herë hoqëllar në konvikte tonë të studentet që të bëjnë disa ligeratat shkurta për moralin për e e tijen islame. Pra arsye se ditë sot është të degeneru shçrria jon. Ado gjeneruar nga këto rishikues sa është kërkuar nga ju të merrni përgjegjë rreth asaj pse nuk ka gjallar ose pse nuk ka ligjërat në për qendrat kolektive studentore. Unë ju përshëndes me të vërtet këtë propozim të këtij vllaut tonë dhe të këtij shikuesit ton nga është më thậtërt një kërkesë e qelluar dhe e nevojshme në një të njëjtën kohë. Kur kemi parasysh do të thotë se ndoshta ata për shumë gjëra kanë mundësi të gjejnë përgjigje, në kuptimin shkencor, teknologjik apo ato dedimitë që mësojnë. Epo gjithmonë mbetet një aspekt i varfën, një aspekt i pa i pambuluar, i pambushur, pa që me vërtet, të vërtetë në shumë të shkëlqyshme do të kishte mundësi hoxhëllar ta mbushin apo të shkolluar gjolort e formuar mirë me personalitet të karakter të fort me etunitë mjaftueshme do të vërtet do ta kishin një rol shumë konstruktiv dhe shumë pozitiv në përmirësimin e e moralit dhe sillet të studentëve. Nga se ne jemi dëshmitar më vërtet të të një, po them, dégjenerimi. Me gjithë hezitimin që e kam, po detyrohem të them, është një dégjenerim padyshim. Uçek padyshim pa. po ne vrim për shembull vetëm Mënyra se si shkohet në klasë. Mënyra e veshjes. Do të thonë, nëse një vëzhgues nga jashtë shikon atë defilem të studentëve deri sa të futen nën klasë, merr bindjen se këtu ka të bëjë me një prezantim uh, ja. të ndonjë mo, ë defilimi, defilimit të modës, të të një të një promovimi të ndonjë modeli të caktuar, nuk nuk shkon më në as se si këta janë studentë. Atë jo çka ju mund të aspekti jashtëm që shqetëson, për mua më shqetëson për të qaj, për të veshjes. Mua më shqetëson për faktin se kimi të bën me një mentalitet shumë problematik, ku mendohet se aspekti jashtëm është është veshja bukurive të bën më të afërt, të bën më autoritativ, të bën më interesant. Ç'ka mentalitet mund pengon shumë. Dhe për mua është ky mentalitet është shumë shqetësues. Jo jo fakti se dikush është deshës vesh tek një çështë private, por kur un mendoj se përmes të rritër o të mija, për mes lëgjikës, arsyës, inteligencës të ima, nuk kam mundësit të faktorizohëm, dhe pasaj zhjithë që zbuletish nga trupim, dhe duke zbuluar faktorizohëm, këmë mentalitet o shumë e razimë për të shështëni. Kur me të vërtet me lakuritësia në nënkuptan faktorizimin, dhe inteligenca e studimi e shkjenca nënkuptan hjezimin. Kur këfë mentalitet kriotë tek e ardhme e poplët, është shumë që të suzorë. E kur jemi të ka jo, pse nuk ka ligjerata? A duhet që studentet vetë jenë të organizuar në mënyrë që të bëjnë në ftesa o gjallarëve të ndryshem që të mos privoha nga kjo? Une mendejse, kë, më ndoj se, dëmën, në hierarkia organizimit dhe ullhecimit në, në, në këto qendra kolektive të studentave, në këto konvikte, pa dyshim nuk, nuk është e përbërvetëm nga studentat. Po kanë një problem tjetër, më tjetër, më nje duhet, duhet të kët kërkesat e vazhdueshme, duhet të kët prezantim të argumenteve dhe të arsyeve pse duhet më konjo. Jo vetëm ta thirim. Që me vërtet organet kompetente të bindën se ka nevojë dhe unë e kam në bindje se ata aty janë për të mirën e studentëve. Dhe posa të bindën se kjo është e mirë për ta, nuk do të ato ndaloj. Edhe që studentët krahas takimi që kanë me profesor, me intelektual, me psikolog me madina në gjojme dhe përshamu edhe nga këri ministri se ka vizituar filon universiteti, këritari, këri parlamentari, gjithë, përse vetëm hënejo gjelarët të preashtuemi nga kjo, kër kimi që kam edhonë. Asu i mendoj se kjo është jash neve. Unë ka ndodhë që kam pasë në disa raste legjerata, në disa për konvikteve, dhe kemi kaluar shumë bukur, mrekullu shumë, ka qënë numër hatashemi madhë, do në që njerët kanë cindrua një mbi nj Mjes vënëçi ka qen, një kanë qenë një mbi një kançendru dhe kançendruar dhe kolidoi ka qenë të mbushura që kjo jep të kupton se sa është nevoja e madhe e këtyre njerëzve për të qenë në kontakt me ajo gjallëarta. Andanim i të gatshëm dhe nuk kemi zgjuar asnjëherë. Do të them unë për sa të po di dhe nga kolegët e tjerë që nuk kanë hezituar kur për shkuar u mbetë tash studentëve ta bëjnë pjesën e tyre. Me organet kompetente dhe të udhëçisës së tyre për të kurizuar kjo me një seri caktuar takimës që të tjenë në dëbitit të gjithëve. Po, Hoxhani, së të të ralojusht për bleft, e shohim bashkë pyet janë e radhës, e shohim se qëfar në ka pyetur të leshikua si. Shëndetje, më <hu Certi> një mame të ashevci, për shëndet së hoxën, dërshëta <representationshta> me pyca, banë më falë ku ka televiziar në dhejëzëm, që i kënë që në behonë. O, o, o, o, o, o, o, o, po gjendëruar zëtëri Mamede ju pyëtja bënd të falem, atyë kë është televizorin dhezën. Në një ambjent të tila lejohet, në... po lejohet më falë, nuk këndo një pengjes, përveçnë që është ambjent shumë i zhormë shumë dhe pengën në koncentrim, atë të preferua që të zhidhe një, amb... një ambjent tjater, shti, për një nuk pengon, dezja, don të e, e, e indezë, nuk të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të basë kjo është njështë nga ju që nuk duhet këtë fotografi në një ambient, përshkak që nuk mund të hyen me lachet ato. Sa mund të marim një përgjigje për këta? Ja, të fotografia televizorin dëllën nga fotografia varë në murë. Nga se dëllën në në aspekt, është levise, është gjallë, është kalimtare, nësa fotografia varë në murë ko të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t emisionistë fort të, të, të, të ngushtohet me të. Ekstëmerad, ka ka disa gjëra të tjera që dallojnë komplet fotografia e varrë në mur, është ndaluar. Prapë dyshim do na shtëpi nuk hyn me laikët. Sikur sal si të ka dhënë dëguar Sarson, por prapë dyshim sipas mendimeve të dietarëve, televizori është i përgatitur nga kjo, për shkak të dallimeve të mëdha që ka mes fotografisë që shfaqet në televizor dhe fotografisë që është e varrë në, në mur. O gjendëruar e loj është përblevë për këtë përgjigje, u raj që të lishikuesi ta në pondanë të knacur me përgjigje të dhena nga ju. A të gjojmë bashkë pyetje në radhës e shojmë se që farna ka pyetur të lishikuesi në fjalë. Gjatëta, bedrës sa dikëm nga mitë rëjtësem. Po, pyetja ju a jeshtë për hojtë? Êthjesh nuk jam për ekstremizum islamashtu, pak sa mëtë të përuar. Gjatëta, bedrës sa di o gjendëruar të rishikuesi nga Mitrovica a tha që nuk jam për ekstremizem, ka për nuk ka ekstremizem dhe me qka ka nëse ka ekstremizem. Me qka manifestohet ekstremizmi? Filimesht edhe ne i bashkan gjitemi aso që thaj, edhe ne nuk jemi për ekstremizem. E pas se ka më të që të ndahemi të kuptimi i dhejt i këti ekstremizmi. Pa të këtësish, ne jetëm një ko kur shumë gjera mbetën të padefinuara. Dhe definimi i këtu e gjerave i mbetë më me mendoj kem dhe pastaj e pastaj e ushtron kuptimin ti, kuptim e tij mbi të tjerët pavarësisht se ky kuptim a është i drejtë, i saktë, i mirë eksmirad. Andaj termat që kanë të bëjnë me të vërtetë me të ardhmën e popujve. Termat që kanë të bëjnë me raportet me shteteve, me popujve eksmirad duhet të parësi më të mëdha në trajtimin e tyre. Për shembull, sa sa probleme viteve të, të fundit na ka shkaktuar, sa konflikte, sa gjaqur derd. Për shkak se termi terrorizmi është keq kuptuar dhe është keq interpretuar dhe është përhapur domthon anëkën botës ku nënëmar të këtij termi janë pushtuar popuj, janë derur gjaqe, janë në fund në konflikte njerëz të pafajshëm, janë burgosur janë që kanë lidhje me këtë term e kështu me radhë. Pikërisht për këtë çështje se termi terrorizëm është lansuar mua sot i gjë dhe i jesh lënë në dorë atë që është më i fortë ta definon. Po mazhiri që të spahet pasaj është ajo. Kjo është një përvojë padyshim që duhet të shme njerëzimet puntar me tyre. Edhe ekstremiteti so xhim. Filoni është ekstremist. Kush duhet ta definojë termin ekstrem? Dhe çësakim të bëjmë me, me me me me aspektin fetar. Për shembull, Hoxhallardi ata që do të më treguojnë se çka është ekstrem, çka nuk është ekstrem. E jo për shembull të quhet një analist politik dhe vëprimin e sektuar të muslimanë të qënë ekstremitet, nga saj nuk e kakët drejt, ma dhe asë as, as kryeministri, asë kryetarë i shtetë, asë kërkush, të vetmi që duhet dhenë për kuvizime fetare, janë në gjëlarët. Ta shme kemi për punë në shamisë. Dhe në emën të asaj që simbolet fetare në dalonë në për instituciones shkollore, penguat shamija. Nëjë kërkujmë nga ta që konsultuat, fëllimisht shamija, a është simbol fetare, apo n Se mosvall në emrin të kësaj përcenohet, përcenohet uh, respektimi i fesë dikush, përcenohet uh, zbatimi i urrnit ndaj zonave që ka komuniteti i caktuar fetar. Prandaj edhe për, për momentin që ekstremitet fetar. Një një djalë fillon të mufal në shtëpinë e tij, fillon të mufal pas vaktit. Don kryn obligimin ndaj Allahut, që është namazet obligim parsor, pas besimit në Allahun Azu xhet. Pas besimit në Allahun në Islam. Obligimi më madhor praktik se na mozi në kohë. Tash çme çorga po. Një djalë fillon të falet në shtëpi, automatikisht babai ti fillon të shqetësohet. Djalin po bëhet ekstremisht po pë falet, po shkon në xhami, pe ka kjo frikë. Vajza do më mbulu kokën e saj, ton të zbaton urën e Zotit, kjo urën Kuranore. Nuk është kjo s'ka të bëjë kjo me ideologji, nuk ka të bëjë kjo me ndonjë agent ndërkombëtar apo ku e dit kujt na kanë sill turë me fe të huaj, s'ka të bëjë me asgjë mërë në Koranë, ja ku e kemë përra veti, hapeni kaptinin e drites, nur, atje, hapeni kaptinin ahzab, kaptinat ku flasin për mbulesen, muatja. Allahu Gjallala ordran që besimtarit të ulin shikimet, të mbulohen, të ekshumarat. Antaj, kjo është obligin fetar, që dikur dele krymë, ekstremitet. Dikur është familje për shemën të shëqnije, dhe kanë shku për shemën të shëqnija dikur një ndalë, dhe gjithë përra alkol me pi. Njëri nga ata thotë, "Unë nuk pij." Atë e bhuë ekstremist. Veç ti po dalosh ata. Pse nuk pin alkol, osht ekstremist? Në qoftë se ne lejojmë që nikosi i til të futet tek ne. Ndoshta për këtë fazë dhe dëshojë që kët më të vërtet të shënohat, të të bëhat më an kë fjalë. Ndoshta për sot do ta vuaj musliman, nga se rrava asu i kart. Mirë, po mos të ndihen as të tjerë të qetë, nga se kaosi që nga ai ka jë ndëmtuar muslimant do ti përfitë të gjithë. Për. Do ti përfitë të gjithë. Andaj është në dobitë të gjithve, të gjithëve, jo vetëm të muslimanëve, por është në dobitë të të gjithëve që të rregullon këto tema. Dhe të kufizohen nga njerëz kompetent përmes seminareve të ndryshme, të investojnë miliona, ia vlen. Me të vërtetë, miliona po, po të investojnë në këtë çështje, në seminare, debate ku edhin e çka tjetër aftën Qëka të qoftë? Kongrese, qëka të qoftë? Të organizonë që të definonë këto terme. Tësat, me dëvërtit, janë jan, jetike për një popullë. Në pas të këture, ne kriëm raporte me tjerët, në familje tona, në fëshinsin ton, në shëshin ton, mëndjët me shtetit e tjera. Ekstremizmi islamik nëmë kuptohet që ka është atë. Ekstremizmi islamik, ekstremizmi nuk është islamik. Nuk ka ekstremizmi islamik, ekstremizmi nuk i takon në theje ka ekstremizm katorik, ka ekstremizm ortodoks, ka ekstremizm budist, gjithë popull e, e ka një manifestim të caktuar të ekstremitetit. Dhe nuk duhet qëtë këtë të këtë fjallë gjithë më në bashkë, kënë ekstremizmi islamik, jo duhet ndarë, ekstremizmi, dhe pastaj i kujdo qoftë është është refuzuar, qoftë edhe që qoft një se bërë nga, nga, nga muslimanët. Andaj ne si musliman mund të shkurtimisht të thëjme se, Kur'ani, fjani Allahut, dhe fjole e pejgamberi sërë Allahu alësallem jenë baza që përmëgojnë mesatarën dhe u dheqin ka, ka, ka ajo që është emesme dhe ematur për të rizë muslimanat. Gjido shtim të dhe gjido paksim nga Kurane dhe nga Suneti është ekstremitet si paskuptimit tonë musliman. Praktisja të talë e fesë një musliman i thëtë vetë i musliman por nuk falet, nuk agjeran, konsumon alkal, nuk kërna së në blikim kërë si paskuptimit ton Po ekstremist i kuptimit të neglizhjensës të hekës nëmë nga obligimit fëtare tjetëri vjen, Allahu Azogel ka obliguar për shambut për njerëzit që t'i falin 5 vakte a i vjen thët, du t'i falin i ka 7 këzikrim më ka, kjo është ekstremist kusht ka thonë t'i meshtu këtë 7 në në gjdë shtim në fej dhe gjdë paksim nga feja për dhe në ekstremitet dhe ne imi këndër t'i ekstremiteti Por asaj nuk kemi çnë një parim fetar i dëshmuar në Kur'an dhe në Hadith të pejgamberit e sasum që dietoret me sheku e kanë promovuar dhe e kanë përmendur në librat e tyre që praktikuosi atë veprime të quajt ekstremist. Po mund të avndon shami, apo të shon mjekër, apo falet, apo shkon haxh, apo hiq dur nga alkooli, nga droga, nga prostitucioni, hiq dur nga gjitha këto. Asaj nga nuk kemi nga asaj nda nuk distancojmë nga ky ekstremizm. Jo, ka se ky nuk është ekstremizm. Pasuri këto termësh një term që luftohet me të, shpesh herë ai që nuk duhet luftuar. Dhe hijezimi i këtij termi kanë njëra bën që të shpotojë të tjerë që ushtrojnë eksamitator ushtrojnë. Por për interesat e caktuar ne bëhemi kënsë nuk po e shohim atë. Ata mendojnë se ne kemi nevojë për trajtime serioze, madje nëse këto kërkon edhe mobilizim përgjithshëm për i qeverisë drejtë Majolti. Edhe kërkon investim të madh të pasurisë, prish pun. Nga se si ia vlen. Ja kemi burs gjeneratorëve të armëve, po u rehatum ne me këto terme, do të jemi më rehat ata. Qëse ndonë krahuatohemi, do të përlojm konflikte dhe këç kuptime për gjeneratorët e armëve e që nuk na kanë bursë. E ardhmja e gjeneratorëve të armëve nuk na kanë bursë që të tashkojëngani një konflikt dhe një këç kuptim të këtij lloji apo. Andaj Islami dhe ekstremiteti janë dy terme që nuk bashkohen në asnjë segment, në asnjë rrugë, në asnjë në asnjë vend, në asnjë kuzhë, në asnjë hapësirë ku nuk bashkojnë. Atë është llojë lidhësh katër, atë se kthemitë është ke diçka, diçka tjetër. Hu janë ndaruar për shkak të kohës, na kanë ngelur para vetëm edhe një pyetje, jo. të cilën do t'ju përgjigjemi ne e ndiejim bashk. Pyetja për agjërimin, mendova, a bën me dy njëete me mi agjëru këto çevalit, edhe një et i për fars, nëse femra do ju ikë, edhe një et i për nafile apo don. <të> hodin deruar pyetja ishte shumë e shkurtër por sigurisht kërkon një përgjigje goxha të gjatë. Pyetja ishte për të bashkuar me një veprim disa njëte, disa qëllime kur bie fjalë për agjërimin. Lejë vetë me bashku me një ditë agjërimi disa njëte. Nëse këto njëte, nëse këto njëte janë të njëjtë shkollë. Të gjithë janë vullnetare. Për shembull, është pëlqyer të agjërohet hane vulltareve është të pëllqyrë të agjeroj të haneve edhe tajteve. Unë tash dëshroj që të agjeroj në emër të të hanës, por dëshroj që të kryjej një din nga ditet e shëvalit, të muajt shëvalit që është të pëllqyrë të agjeroj në gjash dit e shëvalit. Lejohet bashkot, me dy njete, edhe për të hanë në agjeroj, edhe për shëval lejohet. është të pëllqyrë që të agjeroj në ditet e bardat e muajt, si pas nëmrim dita 12 13 14 met apo 13 14 15 met është e mirë ta agjërohet. Dhe qillon e hanë kët ditë. Dhe qillon shëvol. Lejoçin gjitha këtu me gjitha këtu njerëz të më bashku. Pse jo? Edhe pse normalisht nuk e kesh problemin sikurse politicin të ndara, por nuk mbetesh pa problem. Sepaku për njetën e një mirë që ke pas. Mirë, për në çonse kemi të bëjmë me rastin që e bëri sikurse uni deruar. 1 motër muslimane i kanë mbetur ditë bashkë nga Ramazani. Për shkak të ciklit menstrual, për shkak të arsyve të saktaura, dhe tash DSH madje ka obligim ti kompozon këto ditë. Alejo që duke kompozuar këto ditë me krye dhe shehulin jo nuk vën. Ja nuk vën, ja ngasë i dërguari sallallahu alaihi ve sellem ka thënë, kush e agjron Ramazanin e pastaj e përcjell me xherrin e shehulit, apo në kët rast ti llogaritet domthon se i ka përsëri këto ditë atë. Ë bir po Cëndë amar të shëvolit, të kryet edhe obligimi nuk vën. Bon. Ka obligimi është i veçantë dhe është i ndar, duhet që tjetë me të jetë me një të posaçëm. Nuk mund të përzijin të njëjtë të ndryshme. Po, bën më agjeru kompenzimin e, e Ramazanit të hanën për shemb, me një se sevot hanë më agjeru ose të jetë. Kur bën. Mirë, po me një shëvolit nuk vën. Bon. Do duhet që të jetë agjerimi Ramazanit dhe agjerimi ditë shëvol duhet të jetë me një të ndarë. E pse pas ajetuarit kanë mos pajtim se a bën ti kompenzojm a bën fillimisht ti agjeron ditë e Xhavolit e pastaj më vonë ti kompenzojm ditë të Ramazanit, ngase Xhavoli është më i ngushtë. Nëse mundësia e kompenzimit është më e gjerë, do Saulëmam mendojnë se jo, duhet fillimisht të agjerohet Ramazani i prishur pastaj ditë e Xhavolit. Do të thosat tjerë mendojnë ndryshe, thonë jo, lejohet të agjeros Xhavolin, pastaj kompenzojnë ditë të tjera gjashtë Ramazanit. Unë ja ja për vetë përkrohem më tepër me mendimin e dytë. Po shkak se do të thot, ajo e ka prishë agjërimin me arsye. Dhe kozoja te për kompenzimin e agjërimit është një vit. Pse ta detyrojmë këtë, këtë motër muslimane që bashën Sheval ta ta kompenzojë agjërimin, ngjëse si kjo kompozitjet është e vështirë për të. Për shembull, ndoshta i ka prishë të tëa detajërimit të atje në Ramazan. Tash i ka edhe gjashtë gjysmë muaj të agjërim. Apo për të, ndoshta i të ketë edhe më tepër. Ose ti t'lehone për shembull. Aja edhe të Sheval ma jeron nuk mundi me kompenzojë qase deta gjilimit i ka pris 30, ta shevali ka 30, gjashtë i esin jashtë. Andaj thimë që në këtë rast, nëse nuk ke mundësi të bashkosh, më e mirë është të kompenzosh fillimisht, më e mirë është të kompenzosh në fillim dhe pastaj ta gjurosh e shevalin. Po nuk ke mundësi, gase ka ngarkesë të kompenzimit, atëherë themi nuk prish punën. Shtye kompenzimin më vonë, ajroj gjershtë të shevalin nuk prish punën apo. Mi, po jo të bashkosh me së dy javëve, gase duhet të jente të, të ndarra, Allahu el-masmir tërojë ndëruar siç edhe kuptuat kjo ishte pyetja e fundit, më lejoni që në emër të televizionistëve t'ju falenderoj për kontributin tuaj në këtë emision. Zotë ju shpolevt, unë uroj që edhe në emisione të ardhme, më të vëret tuaj për hapësirë e nevojshme shikuesve për të bërë pyetë të tyre, ngasë mendoj se njerëzit kanë nevojë për të informuar për fen, kanë nevojë që përmes takimeve të tilla të flasin shumë këç kuptime që sillen në kokat e tyre e që vërtetë dhe fatkeqësisht për shkak që turi ka çka kuptimeve pas pastaj përdon edhe çndrime ëh në ashta yoshum jo pozitive ndaj festës dhe atyre që janë fëtor, jo për shkak sa teoria në fin, por pikërisht për shkak të këshkuptimeve e që shpresojmë që ne të im gata që i flaqim dhe u ndihmom të tjerë të largojmë të këshkuptin Të ndëruar të rishykuas, gjithashtu duk ju falim ndëruar dhe ju që u bët pjesë e këti emisioni, ju informoj që mund këtë mundësit të në takoni në pjesë të ndryshme të Prishtines, e pse jo mos në goroni të bëni pyetje në lidhje më ato që ju interesant të dini. Bashë këta kohë më javën që dhëtë vjen në këta emision. Miru pafshim deri atër uroj që paqë jam shira dhe begatita lau të jenë gjithë një me ju.